Slavosovia, A49, către Tatăl Ceresc a Fiilor Luminii. Aleluia, slavă-ți, Tată Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în Lumina de Foc ai iubirii tale, Sufletul nostru ai topit și în adâncui de jar, Steaua noastră ai curățit. Aleluia, slavă-ți, Tată Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în Lumina de Foc ai iubirii tale, Argintul grasului nostru l-ai lămurit și un clopot spre slava ta, din ea l-ai făurit. Aleluia, slavă, ție, Tată Celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în lumina de foc a iubilitare, aurul gândului nostru l-ai limpezit și în raza lui de soare, chipul tău l-am zărit. Aleluia, slavă, ție, Tată Celesc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în lumina de foc a iubilitare. Din para inimilor noastre, biserica ta ai zidit și pe solzii de aur ce curg, icoanele sfinților tăi le-ai întocmit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în lumina de foc a iubirii altarul sufletului nostru ai așezat și pe masa de jar, la jertva fiului tău ne-ai chemat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim fiindcă în lumina de foc a iubirii tale, curcubeul scânteietor al cuvintilor tale, din Sfânta Evanghelie au ieșit și au roit. Aleluia slavă ție, Tată Celes, te iubim și să mulțumim, fiindcă în lumina de foc a iubirii tale, ca dintr-o mreajă de văpaie ne-ai ne îmbrăcat și ne-ai luminat. Aleluia slavă ție, Tată Celes, te iubim și să mulțumim, fiindcă în lumina de foc a iubirii tale, Glasul tău l-am ascultat și cu blândețea ta, îndurerată și duioasă, ne-ai dezmerdat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în lumina de foc a iubirii tale, pe limba noastră, jarul de foc al semințelor, din cuvintele tale, prin rugru rugăciunii ai semănat și prin euharistia tainilor, rodul de taină l-ai luat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă în lumina de foc a iubirii tale, rugul rugăciunii de pe buzile noastre le a ridicat și jertfa iubirii ca o smirna aleasă, ți-am închinat.